Vom găsit la o nouă ediție a emisiunii, care o avem în fiecare sâmbătă seara, emisiune despre sexualitatea maritală. În seara aceasta vom continua seria de uh, emisiuni numită Drame cu sex, uh, nu din dorința de a atrage atenția asupra unor uh, drame, ci din dorința de a arăta că orice lucru care este acum neplăcut, sau care este o dramă, sau care este un... Uh, un lucru care n-ar trebui să existe, poate fi îmbunătățit sau chiar eliminat. De aceea astăzi vom continua după ce am discutat data trecută despre soții nesatisfăcute din punct de vedere sexual, chiar dacă sunt căsătorite, chiar dacă sunt sănătoase și soților sănătoși. Astăzi vorbim despre un alt subiect, aproximativ în aceeași sferă, care abordează bărbații care nu știu și nu vor să învețe să iubească deci în seara aceasta vorbim despre bărbați care nu știu și nu vor să învețe să iubească așa că continuăm oarecum discuția tot în sfera aceasta a lucrurilor care n-ar trebui să se întâmple în căsniciile creștine de asta numesc drame cu sex lucruri care n-ar trebui și chiar unele din ele sunt paradoxuri atâta timp cât cei doi sunt sănătoși și pretind că se iubesc să existe în căsnicia lor astfel de elemente unele din dramele acestea cu sex au se desfășoară din cauza că soțul și soția, soțul sau soția, nu cunosc anumite amănunte, nu cunosc anumite detalii și oarecum sunt normale atâta timp cât cei doi nu au auzit despre ele sau nu au la cunoștință despre astfel de lucruri, însă unele devin drame în adevăratul sens al cuvântului când cei doi deja știu ce este de făcut și nu vor să facă ceva. De aceea emisiunea aceasta vrea să încurajeze pe toți cei căsătoriți să abordeze foarte serios chestiunea sexualității, pentru că acest amănunt, dacă putem să-i spunem amănuntile, este deja o parte consistentă a relației de căsătorie, acest amănunt, acest detaliu, poate să facă din căsnicie, fie un loc al binecuvântării, un loc în care să abia să aștepți să vii, să te întorgi, fie un loc chinuitor, un loc în care mărești doza de stres de peste zi, un loc în care, din cale, din care preci frustrat sau frustrată către locul de muncă și așa mai departe. Lucrurile astea depind foarte mult și de factorul sexualitate din uh, relația dintre soț și soție, de aceea haideți să învățăm împreună cum putem să eliminăm dramele acestea din viața sexuală. Și astăzi vorbim despre bărbați care nu știu și care nici nu vor să învețe să iubească. Când spun să iubească, mă refer să iubească sexual o femeie. Pornim de la aspectul că, care este destul de dăunător de altfel, că bărbatul s-a înnăscut, s-a născut așa, cu o capacitate, cu o știință dinainte, eu știu, din, din instinctul lui să iubească o femeie. Lucrul destul de fals, de altfel, dacă ar fi să analizăm instinctele pe care le avem noi ca oameni, unele din ele sunt pur instincte pur animalice, adică nu ne deosebim cu nimic de animale la capitolul instincte. Avem instincte, este enunțul corect, avem instincte, ce ne umanizează pe noi este controlarea acestor instincte pentru ca ele să, se, să fie satisfăcute sau împlinite în în într-un anumit cadru etic, moral și așa mai departe. Deci, cu ce ne naștem noi bărbații, ca și femeile, de altfel, este cu o dorință de a avea relații sexuale cu o femeie. E bine, dacă mizăm pe faptul că bărbații s-au născut în stare să iubească o femeie, ne înșelăm amarnic. Iarăși, dacă mizăm pe faptul că bărbații nu trebuie să învețe, pentru că ei le știu, că ei se vor învăța la momentul respectiv să iubească o femeie, iarăși ne înșelăm. De ce? Pentru că nu ne naștem cu asemenea uh, informații în noi. Noi ne naștem cu un anumit instinct pentru a face sex. Instinctul acesta este uh, unul cât se poate de natural, este prezent, prezent și la animale și vizează uh, reproducerea speciei și iată la oameni și plăcerea de a avea relații sexuale. Dacă te-ai căsătorit și n-ai învățat nimic despre cum se iubește o femeie, cred că este timpul uh, să te apuci de învățat. Poate vei spune că a trecut timpul acela, poate vei spune că deja știi toate lucrurile. Uh, cred că niciodată nu știm toate lucrurile și întotdeauna este loc de învățat. Un lucru este sigur. Nici bărbatul, nici femeia nu se nasc cu capacitatea de a iubi sexual partenerul. Uh, în să reformulez, nu se naște cu știința de a-și iubi sexual partenerul, partenerul. Știința aceasta se dobândește de-a lungul vieții. Și acum trecem la o a doua chestiune de abordat în această emisiune, cea cu informațiile pe care le avem și care s-ar putea să fie dăunătoare. Știința aceasta se dobândește de-a lungul vieții. Fie printr-o învățare cognitivă, conștientă, omul caută un manual, o carte care să-l învețe cum funcționează femeia, cum este alcătuită femeia, să învețe cum să producă plăcere femei, fie din auzite, din modul natural de a ne trăi viața. De la prieteni, de la colegi, de, din filme, din melodii, din mai știu ce poze, caricaturi, pornografie și așa mai departe, fiecare în funcție de ce accesează în viața aceasta. E bine, o astfel de educare, nici ea nu este o educare corectă în privința iubirii femei de către bărbat. Și nici invers. Adică, S-ar putea să estimăm, să luăm anumite informații în învățarea aceasta de la faptul că am prins vreodată pe părinții noștri sau pe altcineva dintre rude, făcând sex. Și am prins anumite informații. Le-am pus undeva, le stocăm. Mai târziu, adolescenți fiind, s-a stârni curiozitatea pentru astfel de lucruri și poate am căutat diferite reviste, articole, mai nou, pe calculator, filme erotice sau pornografie. Iarăși o doză de informație, Destul de toxică din câte am realizat până acum, dar este o anumită doză de informații. Și omul crede că dacă s-a uitat la un film pornografic și a văzut acolo cam cum fac personajele, crede deja, se crede deja expert în a face sex. Departe de realitate gândul acesta pentru că uh, un expert în sex nu devii uitându-te, ci învățând în permanență și exper expertul în, în sex, dacă putem să denumim așa termenul acesta, un soț experimentat în sex ca să îi ofere soției să are plăcere, experimentarea lui sau uh, experiența lui ține foarte mult de partenera sa, adică poți să ai o anumită doză de informație teoretică, însă Problema este că uh, informația asta teoretică pe care o ai uh, suferă multe ajustări în funcție de soția pe care o ai, adică poți să fii expert acelei femei, uh, dacă ai o relație bună, dacă comunicați bine, dacă vă învățați unul pe celălalt. Uh, în același timp, tot din învățarea asta pe parcursul vieții sunt tot felul de drame în viața noastră. Uh, unele persoane trec prin uh, abuzuri, abuzuri sexuale chiar. Astfel de abuzuri îți distorsionează toată informația și tot ceea ce știi despre sexualitate și poate să te trimite într-o latură negativă. Apoi mai sunt diferite incidente sau informații greșite care te pot îndepărta de o sexualitate corectă, cum ar fi surprinderea cuiva drag pentru care aveai respect, cum ar fi, de exemplu, tata în relații sexuale cu mama, deși nu te-ai gândit până în momentul acela că ar putea să facă așa ceva, poate ai auzit vorbindu-se negativ despre sex, e bine, un asemenea incident te poate îndepărta de o privire corectă asupra sexualității. Mai sunt și alte incidente, cum ar fi discuțiile, înjurăturile, cu, folosind termeni sexuali, tot felul de... Informații transmise de cercul de prieteni sau de rude care văd sexualitatea fie într-un mod comercial, fie într-un mod rușinos, fie în diferite și în diferite moduri. Și foarte multe soții, ca să înțelegeți la ce mă refer, foarte multe soții știu despre sexualitate că este ceva urât, ceva care nu este în regulă, ceva neplăcut, ceva păcătos. De ce? Pentru că femeile la un anumit timp, și astăzi sunt destule, dar mai cu preponderență în trecut, vorbeau despre sexualitate, cel puțin cei din coeducație puritană, victoriană, nu știu cum să o numesc exact, vorbeau într-un mod destul de respingător despre sex. Era ceva ce trebuia să facă o femeie, era, era cumva faptul că, domnule, dacă ești căsătorită, trebuie să duci și povara asta. Este unul din dezavantajele căsătoriei și trebuie să duci. De aceea este foarte important să vedem noi bărbații ce informații am căpătat de-a lungul vieții despre sexualitate și să nu considerăm neapărat toate informațiile pe care le-am primit drept o educare corectă în ceea ce privește sexul. De ce? Pentru că foarte multe informații în viața aceasta primim eronat. Pornografia transmite informații eronate, cărțile din sectorul acesta transmit informații eronate, revistele, glosii care oferă articole despre sex, foarte multe dintre ele transmit informații eronate, eronate în ce sens? Sunt informații de deformate, adică prezintă femeia într-un mod în care omul, bărbatul trebuie să o folosească. E bine, când este vorba de soția ta, nu este ceva de folosit, este ceva ce trebuie iubit, ce trebuie apreciat. Și atunci informația pe care îți o oferă revistele glosi care te îndeamnă la cuceriri, la seducții, la cât mai multe uh, acte sexuale, uh, bineînțeles cu partenere diferite, nu ți este de folos. Este o informație toxică, informație care îți dăunează. De aceea este nevoie să căutăm informații corecte. E bine, unii bărbați consideră că ori nu mai au de învățat nimic, consideră că le știu pe toate deja în domeniul acesta, consideră că este o rușine să înveți, să întrebi pe cineva despre probleme sexuale sau să citești o anumită carte și nu mai vor să învețe. Și asta este o dramă. Este o dramă să nu știi să-ți iubești soția din punct de vedere sexual și nici să nu te intereseze sau să nu vrei să fii învățat sau să nu vrei să înveți să cauți. Este cu adevărat o dramă și acele soții nici nu ar trebui ca soții respectivi să se aștepte să aibă o deschidere față de sex, pentru că nu are de unde să apară o deschidere față de sex atâta vreme cât soțul nu știe să iubească. Um, un alt aspect aici demn de luat în discuție este cel referitor la învățăturile greșite luate distinct. Și spuneam că foarte mult în ziua de astăzi se folosește pornografia ca și educare în privința sexualității. Ei bine, pornografia aceasta este foarte toxică și dăunătoare în ceea ce privește sexualitatea sănătoasă, corectă între soții soție. Pornografia este o pastilă otrăvită. Este prezentată foarte frumos, foarte colorat, foarte incitant, foarte atrăgător, dar... Pune în mintea bărbatului respectiv informații uh, care schimbă percepția asupra uh, sexualității și asupra femeii. În toate filmele pornografice, sau în aproape toate, uh, apar diferite sintagme care te duc cu gândul la un obiect de folosit. De exemplu, unul din amănunte care poate nu l-ați știut sau nu l-ați observat cei care ați aruncat ochii și peste așa ceva este că se folosesc foarte puțin mâinile. De ce? Pentru că sexul prezentat în pornografie nu este un sex de contact, o relație intimă, o apropiere, o lipire, o unire, o unificare. Este un sex menit să folosească bărbatul un obiect pentru a-și obține plăcere personală. Foarte puține atingeri cu mâna, lipiri ale trupului, totul este în lumina reflectoarelor, totul este cât se poate de distant, clar, machiat, aranjat. De ce? Ca să dea bine la filmare, contactul fizic este minim. Adică de regulă mai mult decât contactul penis-vagin nu este în filmele respective sau penis-gură sau așa mai departe. Nu este în filmele respective. De ce? Pentru că inform... iubirea reală are de-a face cu învăluirea celuilalt, cu acceptarea, cu contact Piele la Ei piele. bine, iubirea aceasta prezentată de, de filmele pornografice este o iubire toxică care nu te lasă să te atingi de celălalt, te e, provoacă să îl folosești, să îl folosești pentru a îți aduce ție plăcere și satisfacție. Ăsta este unul din aspecte. Apoi, un alt aspect este că transmite destule informații greșite, cum că femeilor le-ar place a, să fie abuzate că, de fapt, împotrivirea femeii la sex este, de fapt, doar o, o metodă de a atrage bărbații și că trebuie să le forțezi și după aia totul este în regulă, o să simtă plăcere. Sau că femeilor le place să fie umilite și înjosite și foarte multă pornografie, dacă priviți pe statistici, este tocmai cu aceste aspecte, cu bătaie, cu umilire, cu urofilie și așa mai departe. De aceea, pornografia nu transmite o informație corectă. Cei care Știți ceva despre sex și știți din pornografie, trebuie să vă repoziționați, trebuie să căutați, să vă curățiți de astfel de informații, pentru că nu știți să iubiți corect o femeie. Știți doar să vă împliniți o anumită nevoie, dar nu să folosiți corect uh, iubirea, ca metodă, iubirea sexuală ca metodă de uh, arătare a iubirii și a dragostei pe care o purtați partenerei voastre. Iarăși un aspect care trebuie discutat la uh, capitolul acesta bărbați care nu știu și nu vor să învețe să iubească este că, la un moment dat, uh, relația trece printr-o perioadă de iarnă, uh, mai devreme sau mai târziu, apar diferite supărări care țin foarte mult. Și în aceste supărări, contactul sexual este minim sau deloc. Bine, dacă o asemenea supărare continuă mult, Bărbatul este tentat să apeleze la alte metode sau să nu facă sex. Adică este foarte tentat să se ducă spre pornografie sau doar spre masturbare, doar ca să nu se umilească în vreun fel, să-și ceară iertare sau să recunoască că are nevoie de, și de relații intime cu soția sa. Și aici, în punctul acesta este nevralgic, este, este, impor, este inflamabil, este sensibil pentru multe familii creștine foarte mulți soți și soții ajung la un moment dat în mod natural, fără să acuz, efectiv este un, un, un parcurs normal la anumite conflicte în căsnicie. E bine, când este conflict, de obicei e pauză la sex. Cu cât conflictul se prelungește, cu atât relația sexuală are de suferit. Nu aș putea să spun acum că este mai grav că nu ai sex sau este mai grav că ești în conflict. Cred că sunt grave ambele lucruri, dar ce vreau să subliniez aici este că în momentul în care lași să se înghețe în relațiile intime și nu mai ești dispus să te apropii de soția ta, să îți ceri iertare, să rezolvi cumva problema, dacă trece o anumită perioadă de timp îndelungată, după aceea se poate, se poate produce o înghețare aproape definitivă a relațiilor intime. Și foarte multe căsnicii creștine, foarte multe cupluri creștine aflate în zona peste 45 de ani, sunt într-un într într asemenea punct sau peste 40 de ani, sunt într-un asemenea punct. Au încetat la un moment dat pentru că a fost un anumit conflict și au încetat, încetat, a rămas, cei doi nu se mai iubesc din punct de vedere sexual. Asta este o dramă a căsniciei. Este o dramă căsniciei, vă spuneam și în edițiile trecute, nu consider că nu poate să existe o căsnicie fără relații sexuale. Dar Dumnezeu așa a făcut căsnicia dintre soț și soție să aibă loc relațiile aceste sexuale, pentru ca să ofere prin asta o satisfacție, o împlinire pe care în, niciun alt mod nu se poate, care în niciun alt mod nu se poate obține. Dacă persoanele sunt necăsătorite, este o situație, este un lucru și cred că Dumnezeu oferă împlinirea sufletească a celor persoane compensatorii. Însă, în momentul în care cei doi sunt căsătoriți și știu ce este aceea relație sexuală și au avut relații sexuale, Uh, și ei nu mai au din cauză că nu pot să treacă peste anumite conflicte sau tensiuni care au existat, cred că acolo se întâmplă o dramă. O dramă cum n-aș vrea să trăiesc, uh, și, uh, deși am experimentat și eu am trecut prin diferite zone de conflict când efectiv uh, la relațiile intime pauză. E bine, nu este în regulă să îngheți relațiile intime. Uh, câteodată este nevoie să le faci, din datorie. Și de aia scriptura vorbește de datoria de soț. Câteodată este nevoie să le faci din datorie. S-ar putea ca bărbat să nu simți nevoia pentru sex într-o anumită circunstanță, pentru că ești supărat, trist, obosit, mai știu eu cum, dar soția ta să vrea. Ai obligația să-i oferi ceea ce vrea. Ca soție, s-ar putea să nu fii obligat, să nu, fii, să nu te simți bine pentru o relație intimă, să, să te simți rănită, jignită de comportamentul sau atitudinile soțului tău, dar dacă soțul tău îți cere, ai obligația, și biblic, și moral, și cum vrei, și este benefică să-i oferi acea împlinire, acea uni, uni, unire cu tine. De ce? Pentru că relațiile sexuale, deși nu recomand să fie folosite pe post de împăciuitor într-un conflict, relațiile sexuale apropie oamenii, dragii mei, apropie soțul și soția. Și s-ar putea să o faci, eu știu, de nevoie, din datorie, și tocmai acea relație sexuală să ți-l apropie, să-ți sensibilizeze pe soțul tău. De aceea recomand ca relațiile sexuale să nu fie întrerupte în conflict. În momentul în care sunt întrerupte, s-ar putea să înghețe apele pentru totdeauna. Și asta nu ne permitem. O altă cauză pentru care bărbații nu știu și nu vor să învețe să iubească este lipsa iubirii pentru parteneri. Foarte multe cupluri s-au căsătorit pentru că lui i-a plăcut de ea și ei i-a plăcut de el. Și atât. A fost o dragoste romantică, o atracție fizică, la un moment dat s-a întâmplat, de exemplu, o sarcină, s-a născut un copil, femeia și-a schimbat formele, poate s-a îngrășat, poate au mai apărut și o carie două și soțul nu mai este atras de ea. Și efectiv nu mai este atras. Și atât. Știu familii, cel puțin trei cazuri care le cunosc eu, care, în care soții își pun întrebarea de ce sunt eu căsătorit. Eu n-am vrut să mă căsătoresc. Asta nu e soția pe care am vrut-o eu. Când? După ce soția nu mai este atractivă. De ce? Pentru că s-au căsătorit pur și simplu pentru că s-au plăcut fizic unul pe celălalt. E bine, dragii mei, dragostea asta fizică, îndrăgosteala asta încetează, specialiștii spun, în cel mai optimist caz după 3 ani de zile. În cel mai optimist caz. Vă spuneam că există cazuri în care au încetat și după jumătate de an s -au căsătorit, au făcut o nuntă extraordinară și la șapte luni după ce au făcut nunta și au fost în luna de miere și au umplut Facebook-ul de tot felul de poze, cuplul respectiv avea deja actele la tribunal pentru divorț. De ce? Pentru că a fost doar o atracție fizică și doar un impuls de moment. E bine Decizia de necăsătorit trebuie să fie una cât se poate de bine gândită, pentru că trebuie să realizăm că noi, după cine căsătorim, ne și schimbăm. Sexul schimbă oamenii, relația schimbă oamenii. Sunt o grămadă de lucruri care trebuie să luate în calcul. E bine, în momentul în care soțul nu mai iubește soția, nu mai este interesat să o iubească sau să învețe să o iubească cum, cum ar trebui. De ce? Pentru că nu o mai iubește. El face sex și atât. Pentru că în relația respectivă el nu vrea să-i dea, să-i dea satisfacție, să o împlinească, să o ridice pe culmi, să o aprecieze, să-și arate față de ea bunătatea, iubirea, tandrețea, romantismul. Nu vrea asta. Pentru el relațiile sexuale respective vor fi doar uh, pentru descărcare. Și foarte mulți oameni consideră sexul uh, bun doar pentru descărcare de tensiune sexuală. Lipsa iubirii este un mare dușman pentru... Uh, și pentru bărbați și pentru femei în relațiile sexuale. Dacă nu iubești, nu poți să oferi celuilalt, nu poți să te jerfești tu pentru a oferi lui plăcere. Așa că bărbații care nu știu și nu vor să învețe să iubească, uh, fac parte din categoria dramelor cu sex. E bine, ce se poate întâmpla, știi, ce se poate uh, schimba, știi, în toate aceste uh, amănunte, aceste detalii? Pentru că mai devreme sau mai târziu ne vom confrunta cu diferite situații în viață și trebuie să luăm anumite decizii. Sau vom avea anumite cupluri în zona noastră sau în cercul nostru de prieteni care au astfel de probleme. Sau poate chiar în, în cuplul nostru vom trece prin asemenea drame. E bine, important de știut este că există speranță și lucrurile se pot schimba. De ce? Pentru că un soț care îl iubește pe Dumnezeu și își iubește soția, este dispus oricând să învețe și să facă tot ce este în putință pentru a-i oferi iubire și satisfacție soției sale. Nici nu mi-închipui altfel cum. Adică, eu ca bărbat, dacă știu că soției mele nu sunt împlinitoare relațiile intime pe care le avem, trebuie nu să mă simt atins, nu să mă simt dărâmat de, de realitatea asta, deși nu-mi cade bine, ci să vorbesc cu soția mea, să discut în așa fel încât să mă învețe să o iubesc. Cred că o femeie, dacă este abordată cu tandrețe și dragoste și este rugată să-l să învețe pe soț unde să atingă, ce să facă, cum să facă, ca să producă plăcere, cred că nici soție nu se dă înapoi de a-l învăța pe un astfel de soț asemenea lucruri. Ba chiar cred că le-ar face, le face mare plăcere să-i învețe asemenea lucruri. În același timp, este nevoie de... Citirea de diferite materiale de calitate pe tema aceasta. Și sunt, slavă Domnului, multe cărți creștine care abordează această problemă. S-ar putea, în anumite situații mai complicate, când apar deja și disfuncții erectile, sau mai știu alte, eu știu, dureri la penetrare și tot felul de alte complicații, să fie nevoie de vizită la un specialist. Sexologii sunt medici, ca și ceilalți, medici care își fac treaba lor, la fel cum există și cardiologii, dentiști și așa mai departe. În același timp, poate este nevoie de vizita la un consilier care, dacă nu este o problemă fizică, poate să discute cu cei doi, să poată să-și deblocheze psihic uh, ceea ce este blocat acolo și nu lasă să se întâmple sexul cum trebuie. Și atunci este nevoie să apelezi la terapie, să te duci la un consilier creștin, să discuți cu cineva. De regulă este de preferat să nu te duci la păstor cu asemenea problemă, pentru că uh, nu poate să existe o deschidere destulă pentru discuție pe asemenea teme. Excepțiile sunt puține. De regulă te duci la un consilier creștin care știe în acest domeniu, a studiat, care este confident și care poate să ofere îndrumări prețioase în sectorul acesta. În același timp, ca și soluție la acest capitol este iubirea cristică. Ce înseamnă asta? S-ar putea să nu mai ai sentimentele romantice, sentimentele acelea ale îndrăgostirii față de soția ta, și uh, să spui, domnule, dar eu nu o mai iubesc, cum să îi ofer împlinire sexuală? Ei bine, dacă o iubești așa cum îți cere Hristos, chiar dacă nu ai sentimente și dacă uh, urmezi în dragostea aceasta să te îndrăgostești de ea sau ai ca scop să te îndrăgostești de ea, cred că te vei îndrăgosti. Uh, în edițiile trecute la emisiunea Căsătoria Merită am abordat tocmai uh, efectele magice pe care le are contactul fizic, în relație. Și vorbeam de contactul non-sexual atunci. Poate nu mai ești atras de soția ta. Caută să stai în contact fizic cât mai mult cu ea. Adică să o îmbrățișezi cât de des, chiar dacă nu ți arde. Să o ții de mână cât de des, chiar dacă nu simți nevoia asta. Caută să faci lucrurile acestea și cele mai multe cupluri care au urmat o asemenea indicație, au putut să se îndrăgostească iarăși de partenerii lor. E bine, poate nu-ți mai place soția ta, poate nu mai arată cum arăta când a fost mireasă, și lucrul acesta te deranjează. Caută să mărești contactul fizic non-sexual. Cel sexual este o discuție separată, dar și acela trebuie să se producă. Dar caută să, să, prelu să prelungești perioada în care stați în, în contact fizic. Adică stai îmbrățișat cu ea când dormi. Dormiți în brațe unul la altul. Când vă uitați la film, țineți-vă unul de mână sau stați unul în poala celuilalt. Când mergeți pe stradă, mergeți de mână. Când plecați dimineața de acasă, nu plecați fără să vă îmbrățișați și să vă dați o sărutare. Când veniți, primul lucru care îl faceți, îmbrățișați-vă soția. Lucrurile astea contribuie la, prin, prin atingerea piele pe piele, care vă spuneam că nu este prezent în filmele de pornografie, contribuie la o, la o legare a celor doi. Și asta este dovedită de zecile de cazuri care au fost fătuite să urmeze o asemenea abordare și care au avut succes. Așa că provocarea este să învățăm. Drama este să nu știi să iubești o femeie, drama este să nu vrei să înveți să iubești o femeie. Dar cei care nu știu și vor să învețe, deja aproape au rezolvat drama aceasta. Deja aproape au problema rezolvată. Mai urmează să discute cu partenera, să caute împreună soluții și să aloce timp pentru asta. În momentul în care este interes și soțul vrea să învețe și soția este dispusă să-l învețe și caută resurse și dacă este nevoie merge la specialiști, dintr-o dintr relație sexuală de nevoie, de obligație sau, eu știu, cu insistențe, Sexul în familia respectivă va fi unul împlinitor, unul care să ofere satisfacție, va fi ceva de dorit și pentru soții și pentru soție. Așa că vă provoc să evitați o astfel de dramă, cum? Învățând. Învățând și dorind să uh, oferiți satisfacție și împlinire partenerilor voastre. Așa că haideți să facem din drame a bărbaților care nu știu și nu vor să învețe să iubească, în uh, binecuvântări ale bărbaților care sunt interesați de partenerile lor, știu să iubească și învață în continuare să-și iubească partenerele. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți o relație de iubire corectă, o relație de iubire satisfăcătoare și împlinitoare, în care amândoi soții să-și dea interesul pentru a se iubi um, sexual unul pe celălalt. Um, vă las până data viitoare. Data viitoare continuăm această serie. Vă aștept e-mail-urile, pe adresa ajutoraronconsiliere.org pentru a aborda și alte teme de discuție la emisiune de sexualitate maritală. La revedere!